На боках внизу вшивають великі клини, що доходять до того місця, куди зверху вшивають прямі рукава. У гуцулів сердак трохи довший закептар, з невеликим стоячим часом відкладним коміром. Його шиють, звичайно, з червоного та чорного, рідше з білого сукна, та оздоблюють великою кількістю яскравих барвистих шнурків та петельок на передніх полах. Іноді по всіх швах та по комірі, до якого пришивають, крім того, ще й дармовіси, це зав'язки з гарусними китичками або кульками на кінцях. А іноді, як свідчить Головацький, цю назву мають два шнурки, сполучені кутасами та перекинуті за спину. Їх частіше звуть ботвицями і служать вони для того, щоб тримати сердак, коли його не вдягнено в рукава і не накинуто на плечі, а закинуто назад. Дуже часто, однак для цього служать не ботвиці, а досить міцні ланцюжки ретязі з жовтої міді. У бойків сердак довший та переходить у свиту, але подібність його до кептарного лейбика ще наявніша. Бо ж у гуцулів а властивого лейбика, цепто кіптаря, пошитого з сукна, немає. Переходову форму становить жіночий сердак, довгий, як у чоловіків, але ще без рукавів. Тим часом, як у чоловіків, він завжди з рукавами. Цілком однаково, як у жінок, так і у чоловіків, цей сердак носять майже завжди в рукава, а на грудях – Мають білі або двохбарні, білі з чорним або жовті з червоним, петлі з або з шнурків, які нагадують старовинний одяг на мініатюрах кенігсбергського літопису. Сердаки убойків шиють чорні або сірі. У лемків такі самі. А навколо Станиславова та в Карпатській Русі Білі з чорною, зеленою, зеленою, тощо нашивкою на передніх краях пол та на комірі. Свиту, свитка, сермяга, юбка, гуня, гунька, капота треба вважати за одну з дуже старовинних українських одеж, бо про неї маємо згадку вже в житті Феодосія. У Патерику Печерському одежда без свита власяна, і знутри же на неї на свита, а випатківському літописі тощо. Якого крою була тодішня свита, ми явна річ сказати не можемо, не маючи ні одного хоч трохи достовірного її малюнка. Але є, однак, одна обставина, що дозволяє припускати, що і тодішня свита могла мати крой дуже близький до сучасного, або, принаймні, до дуже ще недавнього крою української одежі, тої самої назви. А річ у тому, що і в наші часи верхня одежа нашого духовенства, підрясник чи ряса, як це помітили глибокі знавці українського одягу Познанський та Сластіон, має цілком той самий крой, як і українська свита. Так само нерозрізана спина, такі самі фалди і так само вшиті рукава. Стою тільки ріжницею, що ряса має рукава ширше, та взагалі одежа духовенства значно довша. Маючи на увазі певну сталість традиції у всьому, що торкається духовенства, не неможливо, щоб і свита, яка за часів святого Феодосія Печерського, мабуть, була спільною одежею і для духовенства, і для мирян, заховала свій старовинний край. У XVIII столітті свита, безперечно, мала вже той загальний крой, що й тепер як це можна бачити на згаданих уже вище малюнках Рігельмана. Сучасна українська жіноча свита у своїй найстарішій та найпростішій формі має дуже багато спільного з сердаком у бойків.